з жінками. І вони від того вагітніють і народжують дітей. Прикольно! Піду покурю, сказав дядечко Джон. Коли що, погукайте мене. Софія кивнула на знак згоди. Породілля почала кричати все частіше, а разом з тим почастішали робертові команди і материні поради. Софія зрозуміла, що наближається розв'язка і з полегшенням зітхнула. Останній надривний крик і... почувся хрипкий голос немовляти. «Вітаю з сином!» голос Роберта підбадьорив породіллю. А після того скомандував до її матері. «Пелюшки!» Анна вискочила з ефіранки і зняла з ґратки над плитою згорнену фланелеву пелюшку, яка грілася в очікуванні новонародженого. «Докторе, купати будемо тепер?» «Лише обітремо теплою водою». «Вода готова?» «Готова». «Перекип'ячена чи лише нагріта?» «Ні, перекип'ячена». «Добре». Софія нещулася, як серед хати опинився великий ослін, а на ньому маленьке корице, куди Анна влила води і додала якоюсь брунатною пахучою рідини, схожою на навар із ялівцевих гілочок. Роберт акуратно тримав на одній руці новонароджене маля, а другою рукою обтирав його тільце марливою пелюшкою, намоченою у ванночці. Софія замилувалася цією сценою і уявила собі, як він купатиме їхню спільну дитину. Вона побачила, як занепокоєно Анна роздивляється малюкове тільце, неначе шукаючи якісь ганджі. "Ну, що є?" спитав Роберт. «Отже, він добре знав." Чого шукала Анна? подумала Софія. Нема. Ніде нема? Ну, дивіться уважніше. Десь має бути. Анна уважно розглядала малюка, поки Роберт його обережно перевертав. Нема! обурено вигукнула Анна. Вона кинула пелюшку у воду і прожогом кинулася до доньки. Ах! -сяка. Ти, виявляється, нагуляла дитину, а все скинула на Брендана? Мамочку, це Брендан. Як Брендан, якщо ніде не має його знаку? Кажи, хто батько дитини? Мамочку, клянуся, це Брендан. Ага, подумала Софія. Отже, всі діти Брендана мають якийсь родимий знак. А Роберт тим часом ніжно обгорнув чисте дитя в суху пелюшку. Воно перестало плакати і невдовзі заснуло. Тим часом перемовини між матір'ю і донькою перейшли на високі ноти. Мати справді була розсерджена тим, що її донька осоромила їхню сім'ю, народивши байстря. Неначе дитина від Брендана – «Байстрям не була б». У хату забіг Джон Воскреслий. «Що тут діється?» – спитав він Роберта. А Роберт лише здвигнув плечима, мовляв, «Це ваша сімейна справа, я не втручаюся». «Пацан чи дівка?» – показав головою на дитя новоспечений дідусь. «Хлопчик», – сказав Роберт, – і поправив пелюшечку в дитятки на голові. З зафіранки розпашила і розпатлена вискочила Анна. Софії дуже захотілося підтримати юну породіллю. Вона підійшла до Роберта, що отримав дитину, і висловила припущення. «Послухайте, ну не треба сварити дівчинку. Вона тепер і сама мама. Краще...» Подумаймо, як знайти той знак. От що я думаю. У цієї дитинки стільки складочок. Цілком можливо, що те, що ви шукаєте, сховане в якій-небудь із них. Анна нахмурила брови, а тоді кинула Робертові: "Ану, докторе, розгортайте дитя ще раз". Процедура повторилася. Роберт обережно повертав маля, яке нещадно репетувало, а Анна стала розглядати його, тепер уже розправляючи його складочки. Нарешті під коліном вона щось побачила. Ану, докторе, подивіться, що воно таке. Роберт нахилився. Щось таке є, це точно. Але питання що? Це може бути маленький трилисник, схвильовано допитувалася Анна.